Василь Кожилянко. Тероріум. Глава 1. Золота Лихоманка. Президент України Авдоті Дормідонтович Кромешний був божевільним. Тобто не геть неадекватним варіантом, але стійким параноїком. Воно й ніби нічого не шкодило, якби через пунктик потенційного пацієнта варіаського шпиталю Кромешного. Не страждала вся Україна. Відразу після інавгурації новообраний президент, тоді ще психічно більш-менш здорова людина, за традицією вирішив дізнатися про своє майбутнє. Для цього він звернувся не до астрологів, не до ворожок, не до чеклунів, як це робили його попередники, а до модного професора окультних наук, мага і містика, лінгвіста і екзегета, плейбоя і гравця, окоп аума. Професор на той час був порівняно молодим, безвідповідальним жартівником і для сміху напророкував новообраному кромешному довге і щасливе президентство. Але застеріг від ювелірних виробів із золота, мовляв у них чаїться його кромешного смерті. Відтоді президент схибнувся. Спочатку він звелів, аби все його оточення, починаючи від начальника канцелярії і закінчуючи прибиральницею, найгайно позбулося усіх своїх ювелірних виробів із золота. Потім золоті прикраси було заборонено носити усім урядовцям. Через кілька місяців надійшла черга усієї виконавчої вертикалі. Вся Україна дуже сміялася, але недовго, бо президент видав указ, за яким ювелірні вироби із золота заборонялися на всі території держави як для громадян України, так і для зарубіжних гостей в купі з дипломатами. Під заборону потрапляла і торгівля цим товаром, а отже і будь-який імпорт. Звичайно, цей указ ніхто не збирався виконувати. Кромішний передбачав, тому створив нову поліційну структуру під популістською назвою «Управління боротьби з надмірними розкошами», яка отримала надзвичайні повноваження. Народі офіцерів цієї спеціальної служби відразу почали обзивати золотарями, від чого ті стали ще злішими. Вони безцеремонно зупиняли громадян де завгодно, відбирали золоті ланцюжки, каблучки, годинники, сережки, браслети і навіть вінчальні обручки. А натомість видавали довідки про вилучення предметів надмірних розкошів. Всі конфісковані золоті вироби під надсуворим контролем відправлялися на спеціальну фабрику, яку неофіційно іменували президентська золотарня, де переплавлялися на зливки. Це називалося поповненням золотовалютних запасів країни з метою позбутися зовнішніх боргів. Боргів не зменшувалося, але в суспільстві почалося ремство. На це президент відповів репресіями. Було розстріляно кілька масових демонстрацій і заарештовано три тисячі заводіїв. Суспільство відповіло терором. З'явилася екстремістська організація під назвою «Юна Велика Україна», скорочено ЮВУ, яку народ зі смаком найменував ювелірами. Вони здійснили кілька вдалих пограбувань банків і державної скарбниці та терактів проти представників влади, а зовсім недавно зарізали майора Золотаря. Пішли чутки що між терористами-ювелірами і спецняками-золотарями, крім іншого, ще й точиться війна символів. Золотарі мали уніформу, де всі металеві аксесуари були із нержавіючої сталі, а в петлицях носили емблему, схожу на латинську літеру «Ф». Мовляв, «ферум» – залізо. Крім того, особливим шиком серед золотарів вважалося носити сталеві перцні – медальйони, значки зі своєю емблемою. Терористи ж ювеліри чинили навпаки – Культивували усе золоте, потайки носили ювелірні вироби, а на місці терактів залишали свій підпис, назву організації латиною, де роль літери В відігравала перевернута А. Виходило Ю Знаючи, люди говорили, що коли одне Ю спростити і перевернути А, то вийде Аю, аурум золото по нашому. Професор Окоп Аум. Побачивши, до чого призвів його легковажний жарт, зібрався було піти до президента Кромешного і чесно тому все викласти, аби той зупинив цю антизолоту лихоманку. Але професорова подруга Ворожка по картах Таро, зеленоока, розкішна тілом, алергіна, прочитала по картах, що в такому разі на пана Окоп Аума чекає смерть. Проте і без Ворожки було ясно, що за такий жарт кромешний з модного професора Красунчика дуже швидко зробить невпізнаний труп. Ледь прикопаний десь у Таращанському лісі. Мордований хронічним безсонням Коромешний, законообраний президент України, став з ліжка і пішов тинятися апартаментами своєї резиденції на вулиці Банківській у Києві. Він ходив вбраний у майку і широкі труси. Сромитися було майже нікого, бо охоронці, що стояли по двоє біля кожних дверей, навіть до вбиралень, не вміли дивуватися. Це були клони найкращого бідігарда імператора Китаю із живленими в мозок нанороботами. Вузькоокі, невисокі, аби не дуже применшувати величі президента, вони були страшною силою. Для ворогів президентського тіла, звичайно. Нарешті кромешний причвалав до свого улюбленого дітища, до спеціальної кімнати сейфа, де зберігалися найцінніші твори мистецтва і найвартісніші подарунки, отримані ним за час роботи президентом цієї страни. Тут були трипільські черепки, ікони XII століття, церковні чаші, диаманти, рубіни, смарагди, картини різних епох, античні вази, дамаська холодна зброя, ювелірні вироби з платини, бронзи, срібла. Лише золотого тут нічого не було. Зрозуміло чому. Тут зберігалися кінжали друзів Кромежного, султанів арабського світу, лаковані пуделка від імператорів Китаю, тюбетейки від емірів, центральноазійських країн. Соболини хутро від хана Сибіру, матрешки від президента Московської Росії, бурштинові вироби від батька Білорусі, роги для віна від президента Грузії, шабля від іранського шаха і ще багато гарних і дуже гарних з політичним підтекстом і без нього великих і малих речей. Президент, увімкнувши потужне світло, почав методично оглядати своє добро. Такі оглядини для нього слугували водночас і гімнастикою, і горнятком кави, і пігулкою транквілізатора, і, добрим словом, на підлабузника, що правда таких в оточенні президента не траплялося. Дітки мої, дітки мої! Бурмотів погладжуючи індійські шахи з цінного дерева слонової кістки розчулений кромєшний. Батько шести дітей від різних дружин. Ю. «А це що такое? У президента заворушилися волосинки на тімі. В самому центрі порцелянового корейського тареля лежало те, чого тут не могло бути. Каблучка із жовтого металу. Золото. Кромешний жовтий, як газета, повільно вийшов з кімнати сейфа, натиснув кнопку «Замок» і вже тоді заверещав. «Кирил, бляха! Кирил!» Один із склонів охоронців завдяки бездоганній роботі нанороботів у мозку блискавично збагнув, що президент викликає свого найближчого і найдовірнішого помічника Кіріл Кірилища і, скориставшись мобільним зв'язком, розбудив того і передав, що його терміново хоче бачити його високопрівосходітельство товариш президент. Кіріл ізміна. Пробелькотів президент своєму помічникові коли той уже в офіційному костюмі з'явився перед затуманені очі його високопревосходительства. Вони обоє зайшли в кімнату сейф і обережно підійшли до корейського тареля. Лежить. Предмет схожий на вінчальну каблучку із жовтого металу. Кирил Кирілич простягнув руку. «Нєт», зупинив президент. «Не бери». А вдруг воно бомба. Пока не выясним, что до чего, пусть лежит. Пускай Курвинка пришлет своих лучших ищеек. Пусть узнают, откуда оно взялось. Дуже мне это не нравится. Пошли отсюда. Но это, Кирилл, организуй ширмами прикрыть уси эти стеллажи. Не повинні детективи оглядать все, що тут є. Бо і зроблено, Датідор Дортич. Президент, уже вмитий і одягнутий в костюм, сидів у своєму робочому кабінеті і приймав рапорти керівників спецслужб про стан у державі. Голову КГБ Української Республіки генерал-полковника Курвінка, династичного гібіста, сина легендарного майора Курвінка, який відзначився під час розгрому терористів із так званої «автентичної України». Президент довго не вислуховував, а послав разом з його нишпарками під наглядом вірного Кирила розслідувати несанкціоновану появу у президентському сховищі ювелірного виробу із золота. Доповідав начальник управління боротьби із надмірними розкошами генерал-лейтенант Лайнов. Відзвітувавши, скільки і чого із золотих ювелірних виробів його служба вилучила і відправила на спецфабрику, якою командує полковник Золотар Каплун, на переплавку, генерал придушно додав. Ювеліри зарізали майора Петрова. Президент здригнувся із блід. Ні, йому не надто стало шкода незнайомого йому майора, хоча той служив саме йому кремешному. Просто забагато зловісних збігів один ранок. Коли? Сьогодні в 5.37. Откуда ви знаєте, що я то ювеліри? У залишили свій фірмовий підпис, дві латинські букви Ю і перевернуту А. Жилаєте посмотрети на знімки, товариш президент? Генерал Лайнов простягнув конверт із супкого жовтого паперу Давай. Ромешний побачив на знімку майора Золотаря, лисуватого, довгорукого, очевидно, невисокого чоловіка з колотою раною в животі і перерізаним горлом. Потім зняти крупним планом підпис терористів-ювелірів, ЮАЮ, накреслений кров'ю своєї жертви на тротуарі. Тут же був знімок живого майора у парадній уніформі, похмурий, засереджений служака із синюватим від ретельного гоління щуками. У конверті президент знайшов також офіційну довідку про загиблого. Петров Борис Зюганович, 32 роки, слов'янин. Народився у Бобруську, закінчив вищу школу КГБ Євразійського Союзу. До переходу в Золотарську службу працював у П'ятому управлінні УКГБ по Львівській губернії. Участь у бойових діях – Крим, Волинь, Карпати. За виявлену самовідданість і кмітливість у боротьбі з українським глобалістичним націоналізмом, нагороджений ординами «Славянська слава третій степені», «Дружба народів», Владимира Объединителя, четвертой степени, а также нагрудными знаками, почетный чекист и за бдительность. Товарищ президент, звернулся генерал Лайнов, коли кромешно повертав ему конверт. Вношу клопотание про награждение героического майора посмертно. Конечно, то есть да, пожвался президент. Медаль за оборону Родины. «Підійде? Пускай!» – нечутно увійшов Кирил Кирілич. «Розрішите, дотідортич?» Скоріше доповідай, Кирил, що вони рознюхали». «Нічого». «Як це нічого?» «В герметичному сталевому сейфі. Незвісно, откуда появляється сторонній предмет. А вони нічого?» «Поувальняю всіх. Нєт, під суд отдам!» «Де Курвінко?» – Курвінків син». Президент ще знаходив у собі сили, банально, як вони звикли у своєму колі, жартувати. «Здесь, за двірмі», – кивнув Кирил Кирилович. «Боїться». «Правильно, боїться», – недобрим тоном промовив президент. «Знає, що на нього ж Коли трохи вгамувалися президентські люті страх, зібралася термінова нарада. Сам Кирил Кирилович, генерали Курвинко і Лайнов радилися довго. І зрештою постановили – золотий предмет руками не чіпати, досліджувати його безконтактно, виявити шлях, яким він потрапив у президентське сховище, піймати винного чи винних у цьому злочині і покарати їх з усією суворістю законів України. З тим і розійшлися. Кінець першої глави